Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János A következő a Új testvéhoz szabályozat támogatja Jó reggelt, kívánok a vonalban Wintermantel Zsolt Ön szokta olvasni a nemzeti sportot? Hát nagyon ritkán. Venni sokan nem szoktam, ha belefutok, akkor átlapozom. Képzelje. Amit, amit legalábbis az elmúlt 10 percet, 15 percet, azt hallottam. Az egészet nem, van. a levezetését, azt igen. Ön érti azt, hogy miért ment el? De figyelj, ne hogy harag, Mi annyit beszélgetünk, amennyit akarunk. Ugye, eddig sem volt betartva a szerződés. Messze, messze felül van teljesítve. Ez, szigorúan be volt tartva a szerződés a mi oldalunkról, de az azt jelenti, hogy sokkal nagyobb lehetőség. Í, í, így van, tehát, hogy, hogy, hogy nem, nem. Nem, nem, nem... Nem úgy, hanem, hogy nem... Az, hogy túl van teljesítve. Dupla, igen, tehát túl van teljesítve. Kérdezhetek? Úgy, mint ahogy én egyébként szoktam? Persze, persze. El tudja azt képzelni? Nem minden kezdtem. Ön szerint. Ha elmegy a magyar labdarúgó válogatott a hat történeti és most ne nézzük azt, hogy milyen célból elmennek. Az ön véleménye szerint a magyar labdarúgó válogatottnak az ön szerint, és most szándékosan használom ezt a szót, mert nem tudom, mit kéne használnom. Milyen ruhában kéne elmennie? A válogatottnak? Igen. Vagyom, Igen. Milyen ruhában kell elmennie? Jaj... <laughs> Öm. Én nem, de másféle... másféle... tudja mit, akkor másféleképpen okay. kérdezem. Igen. Ön egy, Siffer Miklós, hát ön egy ruházati tanácsadó. Igen, na igen. No, hát akkor ott azt a csapatot, aminek én adok tanácsadó, de mindegy, igen. És önnek nem feladata az, hogy visszakérdezzen, hogy mondja fiala, miért megyünk mi a hat történeti múzeumban, ha mi egyébként a magyar labdarúgó válogatott vagyunk, mert tudomásul veszi, megyünk. Ön mit tanácsol? Mit vegyenek fel a labdarúgók? Nem, nem a, a messzebből közelítek, csak kétszebb legyen a véleményem. Egyrészt én nagyon-nagyon-nagyon nem tartom szerencsés, mert ami és ahogyan történt az elmúlt mondjuk másfél évben a szövetségi kapitányok körül. Én nem nagyon örültem annak, bár előre tudható volt, már talán akkor is, amikor a stork idejött az utánpótláshoz, és egyébként még volt remény, vagy sokan hittek benne, hogy a dárdaipali maradhat, sokan már akkor tudni érték, hogy úgyis a stork lesz majd a szövetségi kapitány. Én nem tartoztam azok közé, akik ennek örültek. Ennek ellenére minden egyes mérkőzés elé úgy ülök le, vagy úgy nézzük meg a barátok, hogy hátha, hátha most egy sima győzelem. Tehát ez naivításnak de azért az ember lelkében ott mégis csak szereti ezt a sportot, ezt az országot. adott esetben még szereti ezeket a srácokat is, akik megpróbálnak. De nagyon jól beszél, az adott esetben azt törőjük el. Szereti ezt a labdarúgóvállalatot, szereti ezeket a srácokat, és minden alkalommal drukkol a győzelemért. Figyelek, igen? Nagyon nem tetszik, hogy van egy megállapodás, hogy akkor a, a selejtezők végéig, hogy a csoport, felejtezik végéig, az a megállapodás egyeség, general agreement, hogy marad a stáb. Én ezt értem, de akkor én kérdezek, és, me és megtarthatjuk, mehetünk tőlem még hátrébb. De akkor ugye először is nem válaszolt a kérdésemre, de válaszolhat később. De oh, oh. ne, ne, ne, hat kérdezek. Azt kérdezem öntől. Miközben ugye nyilvánvalóan nem öntől kéne kérdezni, de ön egy labdarúgó iránt, labdarúgás iránt érdeklődő palé, elnézést, polgármester, elnézést, most majdnem úgy beszéltem, mintha nem egy kőszereplő lenne. Ráadásul a jövő héten indul egy tévéműsorom, és hát az ebben a hangvételben lesz, lehet, hogy egy adást fog megérni, Tudomásul veszem, ki fogok lógni. Ráadásul legutóbb azt képzelje el, hogy egy e, tájékozott ember arról e, világosított engem föl, hogy például más napilapok, más országos napilapok a nemzeti sport hasznából maradhatnak fenn, mert ugye a nemzeti sport az egyébként egy e, nyereséges vállalkozás, ami tehát azt jelenti, hogy ezt veszik az emberek. Függetlat, hogy én nem értem mondjuk, hogy egy ilyen cikk kapcsán, meg hát nem először olvasom most a nemzeti sportot de azt kérdezem öntől a Konkurenciája és az emberek azért é, é, éhesek a sport hírekre, eredményekre Jó, de, de így nem tudom mikor 그래서, tehát, í, í, í, így az ember a szociálista brigádnaplóba írt, én sose voltam a szociálista brigádtak csak olvastam a szociálista brigádnaplókat Azt kérdezem öntől E? Egy, záró, egy, záró, egy záróját, tehát ahol én, ugye mondtam, hogy én menni nem szoktam, ahol én megtalálom a, a nemzeti sportot különböző vendéglátóhelyeken, vagy akárhol, ott általában mindig az a résznél, ott van nyitva, vagy ott hagyják nyitva, ahol egyébként a tipmixhez hez a, a, a fogadási lehetőségek vannak. Ez egy egészen zseniális gondolat, amit mondott. Tegnap voltam moziban, és borzasztó volt. De volt egy film előzetes, ne kérdezze, hogy mi a film címe, mert nem tudom. Egy szerelmes párról szól, most már nagyjából azt is tudom, valami éjszaka, tehát egy nőnek ellopják a táskáját, és összeismerkedik egy palival, talán Chris Brown most egyre több, Chris Evans, nem tudom nem akarok hülyeséget mondani és ez a pali, ez úgy tűnik az előzetes alapján, hogy végigkíséri az éjszakán és nyilvánban, szerelmesek lesznek a végén és elmennek valami hotelszobába ahol a nő azt mondja a palinak hogy tudja, hogy mindig a, a hotelszobákban lévő képek hátuljai a legérdekesebbek, mert hogy egyébként arra mi mindent rajzolnak a hotelszoba vendégei, és talán a szállomra egy fényképet, leakaszt egy képet, és annak a hátán egy pornó ö, karikatúra van, és a lányom elnevette magát mellettem, hogy ez milyen jó ötlet, és hogy hogy létezik, hogy mi eddig szállodákban soha se vettük le csak azért a képeket, hogy megnézzük, hogy mi van a hátoldalukon. De amit most mondott, azzal kapcsolatban, hogy hol van nyitva az újság, az erről az eszembe, hogy ez egy nagyon jó megjegyzés volt az ő részéről. Igen, és egy kérdés, folyt, folytott, tehát egy kérdés közben folytattam önbe a szót, de, de a lényeg az az, hogy, hogy visszatért, hogy én nem tartom jónak, hogy, hogy a Gentleman negriment már jogilag tartva, mert valóban a csoportköröknek vége, de akkor a pocserejtezőre már fölfogadom az egész távol, a többi ennek ellenére üzakodással tekintek. Az pedig egy megszokott dolog, és ez még mindig, mindig csak a része, hogy. E én az Újpestnél is láttam ilyet, a fradi is rendszeresen beszámolnak, de nemzetközi klubcsakatoknál is, hogy mindig van összetartás. Valamikor elmentek ilyen lézeres lövöldözésre, valamikor elmennek gokártozni, Általában ezeknél a csapat megmozulás nem mindig a, a, a csapat mezében egyen, egyen melegítőben szatok és is el. Nagyon jól beszél, mert gokartozni elmenni, vagy elmenni arra, amit ő mondott, azok olyan események, ahol, amelyek egyébként tényleg erősítik a csapatösartást, és ahova az ember tényleg a, a, a csapat mezébe megy el. De hat történeti múzeumba elmenni, ön el tudja azt képzelni, tehát én azt gondolom, és ez teljesen szembe megy azzal, amit én korábban gondoltam. Storkról, én el nem tudom képzelni, hogy ez a Stork ötlete lett volna. Fogalmam nincs, hogy kinek az ötlete, de hogy valaki egy német idejön és elvigye a, a saját kútfejéből vett ötlettel a labdarúgó válogatottat a Hatörténeti Múzeumba, hát ezt el nem tudom képzelni. Ez pedig az új az, nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Az biztos, hogy a huszárainkra büszkék vagyunk, lehetünk. De én azt gondolom, igen. Azért. De azt értsem már meg, hogy amit ön mond, az egy életközeli dolog is. Azért is... Jó, most nem Újpestről beszélünk, de azért az ön megnyilvánulás az arról szól, hogy van az élethez köze, amit ön mondott gokartozni vagy mi volt a másik ez a pénból. Ilyen lézeres lövés. Vagy léze... Figyelj, annak, annak van csapat összetartó ereje, de az Isten áldja meg, ugye hányszor volt arról szó, hogy megszólták a Fideszt, az nszp t vagy nem tudom, kicsodát, vagy egy állami vállalat vezetését, hogy elmentek csapattréningre és nem tudom, hadcsillagos szállodában, wellness körülmény, luxus wellness körülmények között fürödtek, és nem nagyon értették az újságírók, hogy ezt egyébként az adófizetőknek miért kellene a pénzükből állniuk. De azt kérdezem öntől... Hogy az, hogy a labdarúgó válogatott elmegy a hat történeti Múzeumba, az mennyiben erősíti a csapat egységet? Hát, e, fogalmam, fogalmam nincsen, az biztos, hogy, hogy, hogy általános iskolai osztályokat. Kell oda vinni. ebből nem, nem tudok. Egy megmondom hogy Nem tudom, és valószínűleg ezért sem leszek soha a kapitány. Mert nem Jó, de elnézést, azt Nap el tudja képzelni, hogy közben talán a csakfocihu most nem találtam meg, de lehet, hogy a tévéműsoromban majd beidézem e, azt, hogy mit mondott ott az egyik játékos, nagyjából el tudja képzelni csak a saját középiskolai élményei alapján, hogy vajon a játékosok magukban nem mikrofon előtt mit mondhattak, amikor megtudták, hogy ők szerda délelőtt el fognak menni a hat történeti múzeumban? Hát, nem akarok volt, csak gondolom elkezdték fel idézni az hogy voltak-e már ott egyáltalán, és akkor ha voltak, akkor mi volt az élmény? És azért tényleg az, amit megkérdezte az egyik hallgató, hogy igaz-e, hogy a nagy eseménynek számított a válogatott szerdai látékotása, az mi sem bizonyította jobban, mint hogy kifelé a főbejárat boltíves kapujánál az előjárók közül néhányan katonai díszetgyenruhában amúgy sorfalatába hangos szóval búcsúztak el a keret tagjaitól, Többen felhívtak telefon, és azt mondták, hogy kár, hogy nem voltak ott, mert ezt szerették volna látni. Hall hallottam, hallottam, igen, biztos biztos volt. <gül> Elképesztő. Egyébként is eszembe jutott, mert ugye készülök szép lassan erre a tévéműsorra. Ennek a tévéműsornak az a jelentősége, hogy én... És hát ennek az előzményeiben a rádióműsorban jelentkeztek először, ahol volt olyan, hogy én negyed órán keresztül is pofáztam az életről. Aztán később az ATV-ben felmerült, hogy lehetne nekem egy stand-upom, a szó konkrét értelmében, tehát élő műsorban, nem közönség előtt, közéleti témában, egyenes adásban. És mire eljött ez a pillanat, addigra kirakták a szűrőmet onnan. És most ismét felvetődött ennek a lehetősége, sporttémában elkészült egy pilotadás, azt megfelelően találták, és hogy ne legyen reklám, se csatornát, se időpontot nem mondok, de a jövő héten fogok nagy valószínűséggel debütálni, egy ilyen műsorral, amely nagyjából 21 perc megállás nélküli szöveg lesz, és hát valami kibabrált izgatott vagyok. <gül> és hát ez egy ilyen cikk, ez önmagában egy olyan muníció, amit tehát nem lehet kihagyni. És hát ugye miközben felkészültem, olvastam, hogy hát megint megbüntették az Újpest, és mint visszaeső, dupla, dupla pénzt kell fizetnie. Hát de, igen, ez is egy jó Újságírói fognak nem dupla pénzt kell fizetni, hanem ugye két mérkőzés miatt is. És ugye minden egyes mérkőzés külön tétel, és mivel egy ülésen tárgyalták a, mind a kupa mérkőzés, mint pedig a bajnokit, ezért igen, nem dupla büntetés, hanem két mérkőzésen is mind a kettő Sános mondja. Kérte, kértem akkreditációt a visszavágóra, majd kiderül, hogy elmehetek-e vagy sem. Nem um, biztos. Tessék. Ezek után nem biztos. Hát nézz, akkor vállalni, akkor ott fogok ülni. Ön hol nézi majd a visszavágót? Vagy az odavágót? Is? Nem a barátokkal valamelyik ilyen közösségi jelenség Még az is lehetséges, hogy be, bejelentkezem ön mellé. Rám. Kérdezte Bugi Attilától, hogy mi a frász Knyhóért volt tegnap reggel 7 a rendkívüli közgyűlés, és ő azt mondta, hogy szerinte ez volt az egyetlen időpont, amikor össze az embereket szedni, de ez mennyire gyakori, hogy a fővárosi közgyűlés 7 órakor veszik kezdetét. Hát én 2002 óta vagyok tagja a főasi közülésnek, még soha nem volt. Az emlékeim nem De egyébként valóban igaz, amit a mond, ugye a múlt héten szerdán, nem emlékszem pontosan, olyan szél egy, akárhány fele, kettő fele már nem emlékszem pontosan, kiderült, hogy ezt a kérdést de nem fogjuk tudni akkor megtárgyalni. Nem a buszt? Ezt a busz rendelkezésre tartás, vásárlási és viszont volt egy ilyen szorongató határidő, emiatt mindenképpen nagyon gyors módon kellett összehívni ugye erre a hétre. És elnézést egy ilyen fővárosi közgyűlésnek van olyan hogy határozat képtelen. Hogy, ne Ahhoz mi kell? Hát. Ugye most megváltoztak a szabályok, mert hogy ugye vannak benne a polgármesterek, akiknek a szavazat aránya mellé igen. Tehát, tudom, Ez fontos. Az én szavazatom nem ugyanannyit ér, mint mondjuk a, Attilái, a Ugi Attilái, Mindenki a lakosság szám arány szerint van százaléka. A szabály az ha jól tudom... Öt... Elnézést most nekem ezt tudnom kéne. Önnek több, la, több lakosa van, mint Ugi Attilának? Nálunk vagy... egy picivel kevesebb van, ilyen néhány tized talán 5-8, én meg 5-7, vagy valahogy így nem emlékszem fog. Uh -huh. Amint, hogy a százalék ugye a, a fővasi közgyűlésben. A lényeg az az, hogy... Jól ezek után nagy valószínűséggel a 11. kerület jár? Hát a 11, a 14, a 3. kerületük nagyok... Jó, figyelj, tehát, kö... te, tehát ugye a határozatképtelenséghez mi kell? Hát, hogy ne legyen meg a, a, az 50 százalék úr, uh -huh. illetve vannak olyan minősített tökséget igényítések, uh -huh. rendeletalkotás, ahol... Ahol a megválasztott képviselők. Volt már olyan az ön emlékezetes szerint, hogy határozatképtelenség okán maradt el a közgyűlés, vagy nem tudtak dönteni? Nem, rengetegszer volt ilyen az el... de Most, most, 2010 óta nem volt ilyen, 2010 előtt rengetegszer. Van-e szankcionálva az, hogyha ö, mondjuk az ön hiánya okán, nem csak az ön, hanem mások hiányokat. Tehát lehet-e szankcionálni egy polgármestert amiatt, mert egyébként nem ment el a fővárosi közgyűlés ülésébe? Nem. Igen. Már csak azért sem, mert ugye az az érdekes, hogy, hogy a polgármesterek nem azért tagjai a közgyűlésnek, mert megválasztották őket fővárosi közgyűlési képviselők. Igen, hanem azért, mert polgármesterek. Mert törvény erejénél fogva a megválasztott polgármester tagja a közgyűlésnek, és kettős többségnek kell meglenni, tehát ezt még nem az meg És Az igen szavazatoknak többségben kell lenniük, mint a nemeknek, meg a tartózkodásnak, és emellett egyébként van egy második érvényesség is, hogy a polgármesterek szavazat századékának is 50 századék fölött kell lennie. Tehát nem is hogy kisarkítok, nem elég, hogy sok kicsi kerület esetleg megszavaz valamit, és mondjuk az összes nagy meg nem, mert akkor ugye nincs meg az 50 os többség. Hiába van adott esetben az igen szavazatok többsége meg. Tehát. Ha bár ilyen részletekbe veszünk el, van-e önnek delegációs joga magyarul, hogy megbízhat-e bárkit, hogy távol önt képviselje? Nem, nem, nem, nem, nem. Ez nem átadható jog, jogosítvány. Van-e levél, tehát van-e van -e olyan, van -e, olyan szavazási lehetőség, amely egyébként a személyes jelenlétet pótolja? Nem, csak helyszínen személyes jelenlétben. Ma ugye vannak cégeknél igazgató tanácsokat szivog. Körül... Az tud igen, igen azt az A meg leveless, meg szavazást. Itt nincs. Még. Sem a parlamentben, sem a fővárosi közgyűlésben, a negyik közgyűlésben, sem a kerületeknél ilyen nem, nem lehet törni. Mi volt a tegnapi közgyűlés eredménye? A fővárosi közgyűlés szerintem egy nagyon döntést hozott, egy teljesen indokolatlan, illetve bocsánat, adott esetben elfogadható és indokolt átpolitizált és terhexelt szakszervezetekkel is, jól, jól definiált értekek mentén megtámadott hisztériában egy költözöncést fogott szerintem a fővárosi közgyűlést. Mi ez a hisztéria? Hát a hisztéria az az volt, hogy itt valami elképesztő, tehát ugye én közlekedésműnök vagyok, és gazdasági, végzett az MBA-t itt a a második, én nagyon érdekes volt hangot venni, és a is kértem a szó szerinti hogy értőkönyvet, hogy, hogy milyen. Butaságok, számok hangzanak el, és a legszebb az az, hogy valaki bemond egy közülészen egy számot, amit nem tud semmivel sem alápárnyasztani. Első állásra is lőtt szék, és utána pedig az teljes vagy a sajtó átveszés. Jó, csak egy dolgot kérek, hogy ne legyünk olyanok, mint általában a magyar sajtóban levő beszélgetések, hogy elhangoznak a kommentáros, csak éppen az alaptételek nem hangzanak el. Mine, mine, minek, a, minek kapcsán hangzott el ez a hisztériakeltés? A BKV-nak az elkövetkezendő néhány évben 550 darab buszt kellene lecserélnie. Ugyan amikor 2010-ben a jelenlegi városvezetés átszadta a főzat kirenyítását, akkor 1100 busz volt, ezek közül a legfiatalabb is 4-5-6 éves, de az átlag életkor az jócskán közelítette a 20 uh -huh. évet. Ebből körülbelül 500-at már az előző előzőciklusban lecseréltünk, Különböző konstrukcióban volt, amit használtam, vásárolt a DKB volt, az az úgynevezett kiszervezéses, mikor a teljes szolgáltatás, buszostól, üzemanyagostól, minden mindentől, külső közbeszerzésen kiválatok vállalkozó biztosítja, és most pedig ugye újabb buszok beszerzésére van szükség, mert a hármas metró felújítás, ahol elkezdődik, akkor nincsen annyi busz, hogy ennek a pótlását meg tudnák oldani üzembiztosan. És ezért, mivel amikor a, a DKV-nek ugye nincsen saját forrása, csak hitelből tudna vásárolni, a hiteltelvételhez az, az állami eh, engedély szükséges, ezért eh, vizsgálták meg azt a lehetőséget, hogy ez az úgynevezett rendelkezésre tartási konstrukció, vagy egyszerűbben bérlés, amikor egy közbeszerzésen kiválasztott cég vásárolja meg a buszokat, ők üzemeltetik, ők szervizelik. Eh, ők kötnek rá biztosítás, de a BKV adja a, a sofőröket hozzá, tehát saját vállományú sofőrökkel működnek ezek a buszok. Ez a konstrukció, ez való igaz, hogy egy mostani feltételezett támok alapján összehasonlításban, mert ugye nem tudjuk, hogyha most, ha a kőzgyűlést tegnap elutálta volna az egészet, és nem enged az eredetileg 75 tervezett ilyen konstrukcióban üzemeltetett buszból 40-et, akkor ugye nincsen busz, akkor nem fog tudni a következő rövid időszakban ez a busz üzembeállni, üzembe állni. Akkor egy feltételezett számaink lesznek, hogy akkor, amikor majd megadja a kormány az engedét a, a hitelfelvételhez, akkor majd, amikor írjuk a pályázatot, akkor milyen buszokra, milyen áron és egyébként milyen konstrukcióban, milyen kamatra kapunk, így hitelt valamelyik banktól, tehát ugye csak feltételezett számokban, nem tudjuk, hogy hat év múlva mennyi lesz az alaklamat, és ahhoz képest akkor hogyan változik majd a hitel lesz, és mértéke a BKV szerint. Tehát ilyen vélelmegyett számokat, ha összehasonlítjuk, akkor is egyébként kimutatható, hogy a, a saját forrásból történő vásárlásnál drágább a hitel, és a történő beszerzésnél valamivel drágább, az a rendelkezésre tartási. Jó, erre még vissza fogunk tényleg, mert ez részint érintett, értelelően részint nem, ugye ma távirányítva vagyunk, és ugye akkor nekem be kell tartani az időkorlátokat, mert egyébként elmaradnak a hírek. Két dolgot pedig még feltétlenül akarok kérdezni, közben érkezett egy hallgatói kérdés is. A következő kérdésre nem muszáj válaszolni a érzékeny terület, de nekem én mégis határozottan állást foglalok benne, illetőleg elmondom a véleményemet, és én maximálisan bíz, megbízom a hallgatóimban, hogy tisztában vannak azzal, hogy ebben nincs kegyeletsértés. Én a magam részéről azt a versenyt, és ezt idézőjelesen mondom, és esősorban a hazai sajtó címadásaira utalok, amely azzal kapcsolatos, hogy ki fog először teret utcát Uh, utat elnevezni, parkot Gönc Árpádról, egy tökéletes tévedésnek gondolom, és az hogy Budaörs és Wittinghoff Tamás uh, ahogy ezt a sajtóban írják, megelőzte Budapestet vagy a többi uh, önkormányzatot én ezt nem tekintem sem előzésnek, és egy kifejezetten rossz ötletnek találom, én azt gondolom Uh, és a szavaimat átgondolva mondom, hogy amikor még valaki jóformán ki sem hűlt, amikor egyébként a temetésével kapcsolatban olyan erőteljesen félreérthető mozzanatok vannak, amelyek elviszik az egészet egy politikai demonstráció irányába, miközben az ember egy ilyen esemény során alapvetően egy halottnak a tiszteletet azért, amit az életében megtett. Miközben egyébként azt gondolom, hogy nincs annak megfelelő szituáció ahol egyébként tömegtüntetés és a Fidesz leváltása történhetne holnap egy ilyen temetésen. Én nem tekintem egy jó ötletnek azt, hogy talán e, megannyi képviselő tartózkodásával és egy képviselőnek talán a tiltakozásával ezt Budaer se megszavazták. Nem tudom, hogy van nehezőben véleménye vagy lepaszolja? megértem, ha lepaszolja. Nem, nem, nem, nem, passzolom, nem, mert ugye az embernek szállni ilyen közéleti témákban is lehet véleménye, ráadásul egyébként nem nincs újpestető szigorúan a magánvéleményem. A kegyelet sértésnek vannak különböző módjai. Én szerintem ez, ami most történik, ahogy egyébként két nap alatt, a halálhír után a D.K.D. állt, hogy a fővárosban rapid módon azonnal jogszabályi kereteket szembe tart a nevezzünk el, valamilyen közterületet, hogy most akkor be melyik város hogyan és miként versenyez azzal, hogy akkor ki Tehát, hogy én, én szerintem ez, és, és, és egy egészen más dimenzióval tereli a, az emlékezést. Ö, én nem csak az emlékezés, tehát, tehát most lehet, hogy engem Fideszesként könyvelnek el a hallgatóim, de én most azt szeretném mondani nekik, hogy ez nem Fideszes, ez egyszerűen a jó ízléssel megy szembe, és azt gondolom, hogy Wittinghoff tamás az, aki egy olyan politikai mezőbe viszi ezt, amely szerintem szerencsétlen, és azért nem hívom őt föl, mert mit kérdezzek tőle? Nyilvánvaló, hogy ezt ő miért tette, én meg öntől megkérdezem. Az, és azt nem fogom megkérdezni, hogy lesz e újpesten. Az, az, az, az a baj, és az a probléma az én megítélésem szerint hogy ezek, a, ezek a, a történések módot adnak arra, hogy mindenki a saját véleménye szerint, ami egyébként helyes, hogy az embernek más saját véleménye és saját tapasztalata szerint véleményt alkosson erről. És az én, az én személyes véleményem alól, persze súlyosan lehet vitatkozni, ez az egész nem szól másról, függelem a magámvéleményét mondom, mint hogy azon az oldalon, ahonnan ezek a kezdeményezések most jönnek, egész egyszerűen nem tudnak fölmutatni igazolási pontot, hitelek személyt. Részint réz, réz, ez is benne van részint az, hogy most keltsen önben lelkismeretfordulás, hogy miért nem Újpest tette ezt meg, ne... egyetértünk. Azt kérdezem önt, küldtek ö... nekem egy fényképet, ezt nem fogom tudni megmutatni, de nagy, nagyjából, mint a hat történeti múzeum, és van hozzá egy kérdés, H. András intézi önhöz. Tisztelt Fiala úr, kérdezem meg a polgármestertől, hogyan lehet közlekedni a Lőrinc utcában? Fotó, köszönettel H. András. És itt van egy szűk utca, euh, amelyben két oldalt parkolnak autók, és hát középen is parkol autó éppen, és hát nem nagyon lehet közlekedni. Ez egy véletlen felvétel, vagy ön tud arról, hogy itt Újpesten... Meg is kell menni a Facebook oldalon, a van egy órával ezelőtt. Tettem föl, és egyébként az előző héten mind az én Facebook oldalamon, mind az Újpest.hu oldalon, mind az Újpest Káposztás Megyek Facebook oldalon, mind az Újpesti különböző információs csatornákon jeleztük, hogy a mai naptól körülbelül 10-15 napon keresztül az ispán új északi tehát a, a vendéglátóipari hegységet akkor mondom, hogy az is és a külváros. Ez a holnaptól változik a közlekedés rendje Újpesten beírás, 9 óra 22-kor? Tegnap? Vagy, ez, vagy van egy még újabb? Tegnap is még, kérem, van egy mai, amit maradtam ki, egy, egy, egy, egy aktuális Google Maps forgalmi állapotot is bemutatott. Amit azt korábban jelentük, az István út északi része a és a Görgely össze közötti lezárásra került? Így van, és ott van benne, hogy aki teheti, kerülje el. Igen. Jó, tehát ez erre vonatkozik. Naposnak. Erre vonatkozik, ez most egy 10-15 napig fog tartani, amikor ezeket a paneleket, a villamos paneleket kicserélik itt az említett szakaszon. Jó, és az a kérdés, hogy akkor ezt az újpestiek, ezt a 10 napot, ezt legyenek szívesen kibírni. Így, így van, így van. Ez valóban egy nagy tróma, mert ugye a görgei is le van zárva, ugye a görgeihez csatlakozóan, ugye ezt a villamos szakasz is megcsinálja most most a Itt most abba kell hagynunk, mert távirányítva vagyok, úgyhogy akkor kérjük a türelmet, és akkor innen folytatjuk, jó? Így van, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. köszönöm. Önök Wintermantel Zsoltot hallották? A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. <tűző> <tűző> és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János A 18. keleti önkormányzat támogatja. Jó reggel, a vonatban, Ugi Attila polgármester. Csak annyira megvolt lefe, hogy azt hittem, hogy elfelejtette, hogy megbeszéltük, hogy beszélgetünk. Nem, nem, nem, de hogy is. Akkor jó, akkor jó. csak ilyenkor magamra vagyok maradva, és ilyenkor, bár ez egy nagyon, ez egy nagyon klassz reggel, egy ilyen teljesen civil reggel, és ebben a civil reggelben nagyon jól be lehetett vonni a Wintermantelt is, aki... Hallgatta előtte a műsorot, nem tudom hallgatta el, vagy sem, ott arról volt szó, hogy a magyar labdarúgó válogatott, elment csapatösszetartás keretében, ez már a wintermont kifejezése, hiszen én hogyan tudnék ilyen szavakat mondani, ő a sportrajongó, én nemzeti sportot kezdtem el olvasni, a jövő héttől indul egy új tévéműsorom, amely egy sport stand-up lesz, ami még magyarországon sose volt, és lehet, hogy nem is lesz, <gül> a Rövid a melyik lesz Nem, nem, érti, ez, ez, ez, ez, ez, ez nagyon jól csinálja, majd elmondom a műsoron kívül, de ugye, én már egy olyan öreg róka vagyok, ugye, hogy e, azt tudom, hogyha én erre válaszolok, akkor például bármikor fel. Tehát meg, tehát azon gondolkodom, hogy ha egyébként e, e, valaki ezzel meg akarna engem támadni, vajon a nemzeti média hatóság, az NMHH talán a -e kapaszkodót abban, hogy emiatt megbüntesse a rádiót, Mondván, hogy az reklám a magam tevékenységében ettől óckodom, ha fordítva lenne, akkor biztos önt rábeszélném, majd el fogom önnek mondani. De a dolognak az a lényege, hogy azt képzel el, hogy csapat összetartás keretében tegnap a magyar labdarúgó válogatott elment a hat történeti múzeumban. És erről van a nemzeti sportban egy olyan beszámoló, ami engem a szocialista naplók szövegére emlékeztetett, vagy azokra a képeslapokra, amiket valószínűleg ön is írt 13-14 éves korában, kedves édesanyám, itt ül a siófokon a parton, le vagyok égve, nem anyagilag, uh, fogom Kati kezét, és hát csak rád gondolok. Hát körülbelül ilyen, és hát ne, nem, nem tudtam szabadulni. Tehát egész egyszerűen majd kiderült egy másik telefonból, hogy egyébek között egy, egy, ez, egy, ez a népsport tartja el, vagy nemzeti sport tartja el a népszabadságot, mert ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy uh, nyerességes nap, ugye ezen a területen jártas, mármint a lapok területén, és hát én teljét, a Borbola Bence írta, az a Borbola Bence, akivel én egy sajnálatos még kapcsán korábban beszélhettem, és aki egyáltalán nem azt a nyelvet beszéli, élőbeszédben, mint ahogy egyébként ez meg lett írva, és hát egészen elképesztő. Beleértve, hogy, hogy kiderül, hogy a labdarúgó válogatott, amikor távozott, akkor a, a hadtörténeti múzeum vezetése díszedje ruhában búcsúzott tőlük, az egész olyan volt, mint egy Milos Forman film. <hállt> <Tűzomba bán. hállt> Nagyon, igen, igen. Tehát, van, van, tehát érted hogy vannak hungarikumok, E, tokai asszú, meg egy csomó dolog, és hogy van egyébként valami karakterisztikája a magyar népnek, amit egyébként nem kell szégyelni, mert ilyenek vagyunk. És ez nem a tudom, a kilenc lukú híd, meg a, az ostortpattoktató juhász, de van valami, ahonnan egyébként mi megismerjük. Hát, ugye ez a sajnos, vagy nem sajnos, ez a félszavakból megértjük egymást, hát ez a nemzeti sportírás, ez valahol egy ilyen félszavak. Hát erről nem hallottam, ez, ez nagyon... Ez a maiban van, Az... ez a maiban van. Na, akkor el fogom olvasni. Ön olvas nemzeti sportot? Hát akkor, hogyha mondjuk valami érdekesebb esemény, sportesemény van, és annak a hátterére keresek rá, mondjuk én igazából a télisportokat szeretem, síugrás, lesik... Ezeket űzís. is? Sijel? Hát a sián is jelek igen, de síugrásra nem eznék csak akkor, hogyha elnéztem a lejtőt is. Uh -huh. <gül> <gül> <gül> és mióta siél? Hát, én elég későn kezdtem már. Aztán első vagy másodéves is egyetemista voltam, amikor először sítalpak voltak a lábamon. Térde milyen állapotban van? Szépen. Éppen akkor kaptam egy komos sérülést, úgyhogy hát azóta is túl jó állapotban a, a, a térdem. hogy túl sokat nem is tudok síelni egyszerre. Tehát mondjuk nekem egy ilyen hétnapos sítúra az úgy néz ki, hogy akkor abból mondjuk olyan el, először két napot, aztán ö, egy nap fihennő, akkor egy jó kis hegyi túra, vagy egy gyalog túra, és utána még két nap sijelés. Tehát én imádom a hegyeket, uh, bármikor, ha most leteszünk a telefont, és azt mondja, hogy van egy jó ötlete, hogy másszunk meg valami sziklát a környező hegyekben, akkor én komolyan megnézem a naptáramat, hogy hogyan tudom az összes programot eltenni, hogy mehessek a hegyre sziklát mászni. Tehát az, Hát ha nem is, nem, nem, nem kellett csinálni, sokat mászni, hát illetek hál' Istennek, mert, mert az nagyon magasan volt. Kontara várát másztam meg a barátnőmmel Észak-Cipruson, az gyönyörű volt, de többé-kevésbé útvitt fel hozzá, úgyhogy nem mondhatom azt, hogy nagyon sokat másztam volna. Hirtelen váltással azt kérdezem öntől, hogy beszélgettem Wintermantel Zsoltal. Ma egy relatíve szabad napomban nagyjából ki is tudom fejezni magam vagy ha nem, akkor segítenek mások ebben holnap lesz Gönczárpát temetése. Én egy szabad demokrata, ihletettségű pacák voltam a 90-es évek elején és ez az, az emlékem azóta se halványult, függetlenül attól, hogy azóta sok mindent megéltem, és már nem vagyok ugyanaz, mint amilyen a 90-es évek elején voltam. Um, Wittinkhoff Tamás személyesen ismerem, más kötődés is van Budaörssel. Én mégis viszásan szemlélem azt, kicsit eltolva magamtól, és a holnapi temetés okán különs tekintettel megválogatva a szavaimat azt, hogy önkormányzatok és ezt a sajtó csak hergeli, vagy hogy a sajtó hergeli, vagy hogy a sajtóval hergelve, szóval, hogy ki fog elnevezni hamarabb Göncárpádról teret, utcát, parkot, és hogy ezügyben Budaörs és Wittinkov Tamás megelőzött másokat, ez engem viszajogtatással tölt el, visszautasítom, azt gondolom, hogy egy olyan torsz politikai megnyilvánulás, ami távol áll tőlem, és amiben egyébként amiben egymás belekényszerítik a felek, és Wintermantel Zsoltal tökéletet teljesen nézett azonosságban voltunk. Azt kérdezem öntől, miközben nem kell, hogy válaszoljon rá, ha másért nem a holnapi tevetés okán, kényes téma, nem feltétlenben megnyilvánulni. Csak gondoltam, hogy önnek is felvettem, kíváncsi voltam a véleményére, vagy vagyok, hogy mit gondol el? Én azt gondolom, hogy a fővárosi önkormányzatnak már nagyon régóta, most ez egy picit persze föllazult az utóbbi időszakban néhány utca elnevezés okán, de volt egy konszenzus még a rendszerváltás idején, amit az én jó barátom Rádai Mihály volt, aki ezt, a, ezt az egészet keresztül vitte még a fővárosi tanács végrehajtó bizottságán, és ez volt talán az utolsó olyan fővárosi önkormányzati rendelet, aminek fővárosi tanács rendelet száma volt, mert még a fővárosi tanács hozta. Ez a közterületek elnevezéséről szóló rend volt, és ez, ennek volt nagyon sok hibája. Tehát, nagyon sok olyan eleme volt, amit meg kellett, meg kellett változtatni, vagy amit már túlnőtt túl az idő. De volt egy olyan eleme, amelyik azt gondolom, hogy mind a mai napig egy nagyon fontos ö, ö, része kellene, hogy legyen a közbeszédünknek és a közéletek és Ez pontosan az utca elnevezés, hogyha egy híres személyiség meghal, akkor utána ki kell várni a fővárosi önkormányzat rendelete alapján, meghatározott időt, ez régen tíz év volt, ez most öt évre csökkent, hogy automatikusan kezdeményezni lehessen róla a közterület elnevezést. Ugyanis le kell tisztulnia még a, a leg inkább és legközismertebb közéleti szereplők. Jó, de akkor tisztázzuk, hogy Budaösebe nem tartozik, tehát Budaösebe kívül van ezen. Tartozik bele, nem Budaösebe, én csak pontosan azt mondom, hogy én szerintem helytelen az, tehát egy picit hagyni kell a, a, a gyászmunkát, azt el kell végezni egy társadalomnak, a családnak, a rokonoknak, mindenkinek. Fel kell dolgoznia. Úgy nem lehet feldolgozni egy embernek az elvesztését, akár egy politikai közösségről is beszélhetünk eset, aki, aki példakékpének tartja a Tehát Nem lehet azt a gyászmunkát elvégezni úgy, sem egy politikai közösségnek, sem a családnak, hogy újabb és újabb impulzusok jelennek meg ezzel kapcsolatban, ahol, ahol, ahol, ahol óhatatlanul vita kerekedik és gerjed a személyisége az életműve körül, a, a, esetlegesen a kiadott művei körül. Ez szerintem nem óvért konszenzussal igazából elnevezni egy köztársasági elnökről, aki tíz éven keresztül volt az ország első embere. Teret csak úgy lehet, hogy egy picit ülepedik ez a történet a, a közbeszédben és a közéletben, és akkor utána meg lehet tenni ezt a lépést. Én azt gondolom, mindentől, mindentől függetlenül, hogy, hogy azért, mert valaki mondjuk politikailag egy kicsit másképpen gondolkodik, mint ahogy az én ízlésem szerint való volna, azért azokat a teljesítményeket akár politikusként, akár akár műfordítóként, akár íróként valaki letett az asztalra, akkor az nyilvánvalóan megérdemli azt, hogy... Igen, csak, csak most ugye utána mentem annak, amit mondott Wintermantel Zsolt, és hogy dokumentálva legyen az, amit ő említett, a Demokratikus Koalíció szerint Göncárpát egykori köztársaság elnök megérdemelni, hogy közterületet nevezzenek el róla Budapesten. A, párt már, a pártnak már van is egy javaslat, hogy hol a nyugati teret neveznék át Göncárpát tévé, ez egy olyan versenyfutást idéz elő, amiben én, aki ismerem Gyurcsány Ferencet, azt mondanám, Ferikém, én értem a célodat, de ez rossz pálya. Én azt gondolom, hogy tényleg rossz pálya. Tehát, ráadásul, ráadásul... Jó, de a sajtó ebben ráadásul részt vesz, más megbeszélés van, azt lehet mondani, ez a szeméttarlós, ez a szemétközgyűlés, meggyalázza a könycárpád emlékét és nem teszi azt, ami kutya kötelessége holott azt, amit ön mondott a beszélgetésünk legelején, azt ő is aláírná de bele van hergelve, bele van kergetve egy olyan logikába, amely logikában nem a józan eszét, hanem ezt az eszét használja, és azt az eszét azt el is felejti, és egyszer csak azt veszük észre, hogy ennek a logikának a mentén élünk, és én például nem is egy másik életben, és én nem akarok ennek a logikának a mentén élni. igaz. <tosz> Egyébként, hogy De azt azt el, hogy én nemrég jöttem haza Ciprusról, és azt veszem észre, hogy az energiáimnak egy jókora része csak arra megy el, hogy a józan eszemnek megfelelően gondolkodjak, miközben ez Cipruson nem volt probléma. Cipruson egyed egyedül az jelentett problémát, hogy a másik oldalon volt a kormány, ez jelentős problémát okozott, mert állandóan szembe jöttek velem az autók. De ez itt nem ez. Tehát az, hogy valakinek azt mondjam, hogy a gondolkodása torz, mert valami elferdíti, és azon kéne gondolkodni, hogy vajon mi lehet az, és visszatérnék a nemzeti sporthoz. Ugye ez egy nagyon érdekes cikk. Csak képzelj el, azt az egyetlen egy dolgot nem kérdezi meg az újságíró, akiről kiderül, hogy végig kíséri egyébként a válogatottat a hadtörténeti múzeumban, hogy miért mentek oda. Tehát ugyanígy, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mire jó az, tehát hogy Göncz Árpádnak megadni a tiszteletet, azt nem azzal lehet, hogy rohanunk, hogy ki lesz az első, aki elnevezel róla egy teret. És aztán, aki ezt nem teszi meg, arra azt mondani, hogy lásd a Wittinkoff megtette, szégyeld magad, hogy te nem voltál a Wittinkhoff. Tehát igen, de én egyetlen egy dolgot mondok, tehát hogyha a DK-nak nem az lett volna ezzel a célja, hogy a, hogy mondjam, hogy mondjam lájkokat nézettséget, hallgatottságot szerezzen, hanem az, hogy valóban egy közterületet nevezzenek el öntárpádról a fővárosban, akkor kezdeményezik legalább a baloldali általuk demokratikusnak nevezett ellenzék körében az egyeztetést az előterjesztésről egy közös, valamilyen kialakítását, sőt akár le is lőhetett volna az egész fővárosi közgyűlés minden politikai közösségének a Képviselő is azt mondhatta volna, hogy akkor ebben a kérdésben hozzunk közösen döntést. Én azt gondolom, hogy lett volna rá megoldás, de ő szándékosan, tehát hogy mondjam, ilyen súlyú ügyekben, hogyha az a cél, hogy elnevezzünk egy teret, akkor az háttér egyeztetésekkel leegyeztetjük, megnézzük melyik példa, megkérdezzük azokat a polgármestereket, amelyek, amelyek területén van, hogy van-e esetleg alkalmasabb és méltóbb helyszíne, stb. stb. Nem pedig egy előterjesztést nyújtunk be, arról én egyedül demokratikus koalíció, hogy nevezzünk el göncárpádról egy teret. Ezt szándékosan közbeszéd tárgyalát akarták tenni. Tehát nem a tér elnevezés volt itt a fontos számukra, hanem az, hogy erről egy közbeszéd generálódjon. Elsősorban egyébként szerintem a baloldali ö, közbeszédben ö, ők akkor most elő tudjanak jönni, és tudják mondani... Csak nincs baloldali józanész, és jobboldali józanész, tudja? persze, hogy tudja. Oldali, Persze, hogy nincs. Hát egyfajta józanész van, ez teljesen világos. Ők a baloldali közbeszédben akartak ezzel saját magót be akartak előzni néhány centivel, mondjuk egy PMS-t, vagy mit tudom, fél méterrel egy együttes képviselőt, vagy még inkább az MSZP-t, akit most... Be... Jó, de ez vezet aztán hosszú távon oda, vagy nem hosszú távon oda, amiről más okból beszél most a félvilág itt Magyarországon, hogy egy civil kezdeményezésről azt mondják, hogy politikai síkra tévet ennek következtében nem szavazta meg azt az országgyűlési határozat tervezetet a Népjóléti Bizottság. Tehát, hogy azt tudom önnek mondani, én egyébként gőzerővel küzdök ez ellen, és hogyha korábban bármit is tettem annak érdekében, hogy ez így alakuljon, megpróbálok önkritikát gyakorolni, vagy megpróbálok leépíteni azt, amit akkor fölépítettem, biztos számos hülyeséget csináltam, számos farokságot én is elkövettem, utólag ezeket nem tagadom meg, de próbálok korrigálni rajtuk, de az, hogy ez legyen ennek a következménye, ahhoz az én életem rövid. Igen, ez kétségtelenül így van. Ez így van. És hogy egy, egy létezze Magyarországon egy olyan politikai észjárás, amely egyébként szembe megy a civil észjárással, az egyébként úgy tudja megkeseríteni az emberek életét, hogy egyebek közt ennyiatt is fordulnak el a politikától, mert az emberek civil észjárás szerint szeretnének élni, de ez a civil észjárásuk súlyosan meg van támadva egyébként az általuk nem használt politikai észjárástól. És ahogy látom ebben, jó, az én lányom például úgy van ezzel nem megfertőzve, hogy számára ez az egész idegen terület. Tehát van egy osztálytársa, aki rendszeresen hallgatja a rádió műsoromat, és időnként kiderül, hogy akkor valami tud az apja tevékenységéről, de hát hogy ő belehallgasson ebbe a műsorba, szerintem az teljesen kiszárt. Nem is baj. Hát lehet, hogy elérkezik az, az idő, a idő amúgy... Nem vágyom rá. Ja. Tehát, nem, ne, tehát ez most itt nem panaszkod, csak az hogy, az, hogy az ember egyik védekezési módja, ha egyébként gyerek, tehát megteheti, hogy a búvó kihagyja, akkor a búvó kihagyja. Persze, persze. Tehát aki, aki nem megy a természetbe, az kullancsal se fog találkozni. Bár már a kertben is van. De a, de a kertbe sem megy ki. <gül> Ott is a ah, Jó, jó, jó ok, akkor belső a szobában, és csak. Mennyire méltóság volt. Itt van előttem az ön beszéd, az üllőjut 738 szám alatt a Benzinkút épületén három éve helyeztünk el egy emléktáblát rajta 21 névvel, Berger Istvánné, Falkovics Erzsébet, Borbás István, Brunner György, Hát, Farkas Ferenc, Gigor János, Gohár János, Gonda János, Gyöngyösi, Horváth Lajos, Kanala Silona, Kolaroszki János, Lukács József, Spirka Gábor, Szabados József Szabó, Ignász Szakály, Gyula Szalai, János, Tóth János Veres Teréz így kezdődött a november 4-én elmondott beszéde. Igen. Kik voltak a címzettek? Hát, igazából azok az emberek, akik eljöttek oda, és hát nyilvánvalóan, ez egy állami megemlékezés volt, ezért volt ennek nyilvánvalóan egy szélesebb nyilvánossága. Ugye ez abból adott, hogy Rogán a, is jelen volt. A, igen, Rogán Antal helyett Dömötő Csaba érkezett az utolsó pillanatban a, az államtitkára, de igen, tehát ez egy, állami, ez egy állami megemlékezés volt, és igazából azok voltak a címzetek. Szeretném, hogyha amiről talán a múltkor is beszéltünk már, hogy, hogy egy picit dél-kelet-pesti kerületét a, 18, a, a fővárosnak a 18. kerületet egy picit a, a, ebben az emlékezés történetbe beemelni azokkal az emberekkel, akik ezen a fontos vonalon, és nagyon keveset beszélünk arról, mert ez a az ülői út volt az a vonal, ahol november 4-én beérkeztek a tankok. Ha szolnok felől, ez volt az egyenes út Budapest belvárosa irányába. Ez volt az a vonal, ahol, ahol érkeztek azok az elnyomó csapatok, akik aztán vérbe folytották az 56 os forradalmunkat. Igazából szeretném, hogyha azok az emberek, akik itt egy picit tettek azért, hogy jobb élet, Reménye csillanghasson meg az utókor számára, azokat beemelni a, a, a, a magyar közbeszédbe és a magyar köztudatba. Illetve megmutatni a terrornak azt az arcát, amiről kevesen beszélünk, mert, mert, mert mindig beszélünk arról, hogy mi történt a, a parlament előtt, ugye a környezetek igen. tetejéről, hogyan lőttek bele a meg akik, akik demonstrálni gyűjtek össze, ugye ez már október 25-én volt. De arról keveset tudunk, tényleg nagyon kevés szó esik a közbeszédben erről a 21 emberről. Erről a 21 emberről, aki, aki, aki semmi más nem csináltak, és elvileg már egyébként a, a mi időszakban, hanem a időszak időszakot követő tulajdonképpen konszolidáció negyedik napján álltak sorba kenyérért. És már nem tettek, csak sorban álltak kenyérét. Hozzátartozók voltak. Persze, persze. E, van egy idős bácsi, aki, aki mindig ott van. E, idős úr. Egy idő, igen egy idős úr. Nem, mindig az, azért mondom, hogy anyám egy éve halt meg. E, és anyám orvos hozzátartozó, így hosszú ideig az egész megnevezése másféleképpen alkult, de ugye ez átalakult valahát csak azt, hogy egy orvos hogy ha valaki ezt kifejezetten elmondja az orvosnak. Így aztán lett belőle egy idős néni, és az én anyámról az volt az érzésem, Tehát én azt éreztem, hogy az anyám nem egy idős néni, az idős. Az, hogy idős hölgy. A nénnek valahogy más a kontextusa, és csak arra tudok utalni, hogy egy egyáltalán nem lesz beteg, de azt fogják mondani, hogy ott megy az Ugi bácsi, és akkor, akkor én azt, tehát, hogy, hogy azt mondja, az idős úrnak valahogy egészen más a a, a szóbeli megjelenés sem, mint a bácsinak. De elnézést, ha fontoskodtam volna. Elfogadom. Ügyelek. Igaz az adok. ott volt egy idős úr? És ott ő, ő, ő rendszeresen, tehát ő rendszeresen az 56-os események résztvevője volt, és ő még ismeri azokat a, azokat az embereket, azt a két parancsnokot, akik közül az egyik Ausztráliában él, a, másik, a másik, másik már nem él, akik Irányították a, a védelmet, ugye 23 és november 4 között a kerületben, a béketér magasságában, illetve ő ismeri a közvetlen hozzátartozóját, testvérét, az egyik főink pékség előtt elhunt idős embernek, ugye az egyik legidősebb embernek a testvérét ismeri ő, és ő szokott mesélni ezekről a történetekről. Nyilvánvalóan ezek már erős forrás kritikával kell, hogy illessük ezeket a történeteket, mert azért ennyi időtávlatából ö, jelentős érzelmi többlet töltette rendelkeznek ezek a beszélgetések, amikor ő elmondja, hogy hogyan látta azokat a, az eseményeket, illetve hogyan mesélték el neki a végség előtt történt ö, ö, ö, hát tulajdonképpen akár lehet terror támadásnak is nevezni, szóval azt a, azt a, azt a azt a terror támadást, ami ott történt, és ahogy ott az emberek egy 21 ember ö, meghalt, és ö, ezeket szeretném valahogy visszaemelni a közbeszédbe, és szeretném, hogy az egész országban tudnának arról, hogy nem csak, nem csak a parlament előtt lőttek, én azt gondolom, hogy ez eléggé nyilvánvaló volt eddig is, hiszen ezt többször elmondta. Ilyenkor távirányítva vagyok, hogy azért is próbálom az időt beosztani, és természetesen megadni a témának a tiszteletet. Hozzátév, vagy egy mondatot engedjen meg, ehhez nem kell, hogy kommentárt fűzzön. Több politikussal beszélt mostanság, inkább kormánypárti politikusokkal beszélek, mint ellenzékekkel, bár ellenzékek is mondanak ilyenkor beszédet. Én örültem, de ez egy idézőjeles szó volt, amikor az önbeszéd olvasva abban különösebb, aktuál politikai megjegyzést nem találtam. Tehát ilyen beszéddel az elmúlt időben nem találkoztam, bár meg kell, hogy mondjam, hogy így olvasott formában azért nagyon sok beszéd nem volt előttem, de az önbeszéd az nélkülözte jóformán az aktuál politikát. Megmaradt az, abban a történelmi periódusban, amiről szól. Én ezt ugye jól olvastam. Igen, igen. Egyetlen egy mondat volt talán csak benne, amit a legutóbbi ö, események kapcsán kicsit felbosszantottak, aztán benne hagytam egy, egyetlen egy mondat, volt csak ebben a, ebben a dologban, hogyha a nézi és olvassa a vége felé a beszédnek, akkor a felemelt mutató újnál megtalálja azt, a, azt az egyetlen egy mondatnyi ö, pici aktualizálás, de azt gondolom, hogy annyi még, még mindenféleképpen belefért. Nem gondolom, hogy aktuál politizálni kellene a kerületi ünnepségeket, amikor szervezzük, nagyon ritka van az, hogy politikus beszél. Én magam uh, szinte csak itt november 4-én uh, szoktam, szoktam, hát kétszer beszéltem eddig november 4-én ezelőtt az emlékmű előtt. Általában mindig történészeket hívunk, általában mindig uh, olyan embereket hívunk, akik a, a, a korral foglalkozó valamilyen tudományágat művelnek uh, a történettudomány területén belül, és... Uh, igyekeznek egy újfajta dimenziót, egy újfajta, hogy mondjam, valamilyen, valamilyen a fősodor mellett egyébként annakhoz a történelmi eseményhez kapcsolódó egyéb történetet felvillantani az aktuális ünneppel. Itt hirtelen közbe kell vágni, mert ugye annak érdekében, hogy ez az utolsó hír itt még meg tudja jelenni, csak ma távirányítva vagyok. Azt pedig de fejezze be a mondatot, legyen szépen, és aztán nagyjából másfél percük én, én, én igyekszem ezt, ezt, amióta a polgármester, hogy igyekszem ezt követni, mert azt gondolom, hogy akkor lehet nagyon sok embert a, a, a békés ünneplésre és egy, és egy jókedvű emlékezésre egybe hívni, március 15-én, augusztus 20-án, október 23-án, november 4-én, hogyha az aktuál politikát mellőzzük, és mindenki nyugodtan el tud jönni, Anélkül, hogy abban kelljen félnie, hogy az aktuális szónok éppen akkor abban az időpillanatban melyik politikai irányzatnak az érdekét képviselve fog majd ott megszólalni. Az ünneplés az szerintem valamilyen módon az összetartozást kell, hogy mutassa bármilyen közösségen belül, különösen egy kerületen belül, és ezért ez csak úgy tud működni, és csak úgy működhet, hogyha igyekszünk a politikát, a pártpolitikát, illetve a különböző oldalak logikáján működő beszédeket kicsit kizárni. Jó, akkor is talán arra abba, hogy már nem kezdünk bele abba, hogy látogatást, tehát hogyha jól olvasom, bár látogatást nem tesz senki, sem, hanem ö, találkozott Abruócikámánnal, ez még a múlt héten volt, és akkor erre visszatérünk a jövő héten, jó? Azt hiszem ezen a héten volt hétfőn, de... Akkor hétfőn volt elnézést. lehet, Jó, igen. igen. Igen, november másodikán egy órakor volt, igen, igen, igen csak a, a, a tájékoztató volt korábbi. Innen fogjuk folytatni. Viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. Ugi Attilát hallották a 18. kelet polgármesterét. A műsort a 18. keleti önkormányzat távolgatott.